І він розшукав його у спеціальному дитячому притулку неподалік Тюмені, куди забирали дітей, народжених за кратами. Олеся залишилась лежати у снігах під Сургутом. Розділ 17. Мамо Дана зривається з місця, але зупиняється, завмирає. Всередині раптом, ніби чутлива струна натягується, а по тій струні знову Михайликів голосочок. Мамусю! «Ти не чуєш? Це ж я тебе кличу!» Дана й досі не може спокійно реагувати на Михайликове мама. Коли він так назвав її вперше, коли викрикнув тоді на світанку, оте відчайдушно пронизливе, нестерпно радісне, ти повернулася з неба, тебе Бозі відпустив до мене, вона оторопіла. Серце стиснулося так, аж дихнути не могла. Сльози навернулись на очі, а слова всі кудись повтікали. «А що мала сказати?» Що він помиляється, що вона не та, за кого він її прийняв, що його мама вже ніколи не повернеться, бо з неба нікого не відпускають. І тоді ніхто нічого не сказав, не заперечив малому. Мама з Арсеном стояли і дивились на неї, ніби чекали чогось, ніби своїм мовчанням підштовхували її до прийняття нею свого рішення. І вона прийняла не стільки розумом, скільки серцем. Тепер Михайлик без перестанку її, з будь-якого приводу і навіть без будь-якого приводу. Грається, собі грається, здається, вже так поринув у гру, у свій вигаданий світ, що про всіх забув, і раптом повернеться, знайде її оченятами. «Мамо, що маленький?» А він притулиться до неї, тернеться носиком і далі грається. Мабуть, у тим маманням намагається нам доложити «Це ж скільки часу він не мав кому сказати це слово?» І як йому пояснити, що та світлокоса осміхнена жінка на великій фотографії, що стоїть на столі, і вона дана, яка гладить його по голові, то різні люди, і вона йому не мама. Як би вона взялася йому пояснювати, коли у нього такі ж, як у неї, очі, такий же пшеничний чубчик, навіть такі ж ямочки біля підборіддя, коли він сміється. Як Юрко любив цілувати у ці ямочки. Після тієї ночі, коли майор Ткачов намагався затягти її до свого авто, Дана більш не вийшла на роботу. Арсен заніс її заяву на звільнення, передав через секретарку, сказав, що Дана Ясницька змушена була раптого виїхати з Луцька. І місто вона намагалась не виходити без особливої потреби. Боронь Божа, потрапити на всевидющі очі оси майора. Та й дома роботи вистачає. Софія Романівна нагеться не дожила, прихоплює серце, Паморочиться в голові, не слухаються ноги. Називає її то Даною, то Олесею. Іноді спохоплюється і поправляє себе, іноді ні. Дана відгукується на обидва імені. Вона і живе тепер за двох, за себе і за сестру, якої ніколи не зустрічала. Але обличчя якої може побачити будь-якої миті. Варто зірки глянути у дзеркало. Якось вирішила зайти на свою колишню квартиру. Вона зазначила адресу устинченої тітки в листі, який залишила у Димки, про всяк випадок, якщо раптом на хутір навідається Юрко і захоче її розшукати. Може, він уже побував у Димки, прочитав дане непослання і подав нарешті звістку? Тітка Ганна розвела руками. Ні, письма не було. І після паузи. А от чоловік був, питав про тебе. Дана злякано озирнулась, підступила до порога. Подумала, що шукати її тут міг тільки Федір, а якщо вже він візьметься за пошуки, була переконана, і ті смоляні буравичики, що пронизували їй спину, і нападкачова біля театру якось пов'язані з Федором. «Який той чоловік?» – перепитала. «Чорнявий, височенкий, вічливий дуже, все пані Ганну та пані Ганну. Знав, значить, як мене величати. Себе назвав, дай Боже пам'ять, здається. Чи не Юрко?» «Егеш, Юріїв!» ні десять 10 тому це було я сказала що ти у нас більш не живеш знайшла собі іншу квартиру ближче до роботи то він і побіг до театру а ще не добіг чи розминулись ні розминутися не повинні були якби ти десь відлучилась то він би тебе ждав там хоч до ранку так мені чогось здалось що ждав би хіба ні я не працюю в театрі пан Ноганну. дана вийшла з будинку її ніби пропасниця була «Ну чому? Чому так сталося? Стільки думати про Юрка, стільки писати до нього в ту річі, стільки мріяти про зустріч, чекати. І ось така фініта ля комедія. Я хотіла ж лишити ті цігантні черченську адресу, хотіла, ніби перечувала, та Арсен заборонив. Сказав, мало що може трапитись, ймовірно, її будуть розшукувати». Натиснуть на тітоньку, а та зякається і покаже записочку. З тими могебістами краще не мати справи. Ну що ж, мабуть, сама пані доля проти того, щоб вона була зірком. Десь же у її небесній канцелярії мають бути розписані всі зустрічі і розлуки. Нічого випадкового не буває. А що б вона зробила, якби зустріла зірком? Пішла б за ним, поїхала б з міста, а Михайлик. Щоб вона йому сказала, якби вона його покинула, як би пояснила і забрати б не змогла. У нього тут рідні татко і бабуся. Кілька днів ходила сама не своя. Арсен стривожився, допитувався, що сталось.